Заводійка, чи його темпераменту і веселощів Вистачило б на десятьох Тепер ні на кого з нас жодного разу не глянула Більше того, навіть Кучубей Який у своїй ханській тюбетейці подався мов гусак попереду Для неї зараз ніби зник, перестав існувати Аж не вірилось, що не далі, як учора Ольжин сміх, дарований перед усім Кочубеєві, лунав над цим степом так дзвінко і щасливо, і каї бісики всю дорогу танцювали в її розсіяних, повних любові і життя очах. Іде краєм дороги пухнюплена, з розпухлими губами, спалачу під очима. Мов забрьохані прочани, що плентаються здалеку, не обминаючи розлитих полуках дощових калюж, наближаємось понурим гуртом до залізниці. Заглиблені кожну своє, не всі й помітили, як Ольга, що йшла останньою, тихо відділилась на переїзді і зникла за причулком своєї хати». І досить вчасно вона це зробила. Бо коли бруківкою ми підіймались до редакції, в школі саме була перерва. Тож ніяк не вдалося би Ользі уникнути зустрічі з Олімпіадою Панасівною, що в оточенні дітвори стояла на шкільному ганку насуплена і темнолика, як гнів. Чекала, доки наблизимось. Потім, тримаючи руку за спиною, Стала спускатися з ганку. Назавжди зостанеться для нас таємницею. Звідки дізналась Олімпіада Панасівна про те, чим найбільше відзначився її Кочубий у підшефнім степу? Кому золоті гори обіцяв серед снопів під гуркоти горобиної ночі? Розплати, видно, було не минути. Тільки Кочубей, ідучи першим, порівнявся з дружиною і хотів щось їй сказати, як із-за спини Олімпіади Панасівни вимитнувся цілий жмут верболозного пруття. І те пруття із замашним свистом одразу ж досягнуло мети. Вона хльоскала, шмагала його, мов хлопчака, по плечах, по вухах, старалась стюбнути товариша пісню навіть по його ласлих до поцілунків губах. А він, затуляючись рукою, якось безглуздо осміхаючись, під вигуки школярів «Не я бью верба б Не я б'ю, вербаб'є, крок за кроком заткував, відступав від школи через дорогу, доки нарешті шурхнув у кимось відчинені навстріч двері прокуратури. «А сією я ще поквитаюсь!» кинула Олімпіада Панасівна у бік полустанка і шпурнула своє лозиння в придорожню каналу. Редактор не повернувся. Газету підписувати приходить до нас із райкому мовчазний чоловік із сухим, зіжмаканим обличчям. Ставлячи підпис кінці газети, він неодмінно позначить ТВО, тобто тимчасово виконуючий обов'язки. Кабінет редактора цілими днями гуляє. лиш іноді, бажаючи усамітнитись, Кочубей розкладе там на столі свої папери. Він знає, що, переживаючи втрату Поліщука, ми житецьким іноді шушукаємось, намагаючись знайти відповідь, чому це сталося. Кочубей вважає, що тінь підозри падає на нього, і навіть перед нами та Іриною з друкарні клянеться, що до зникнення півника він не має ніякої причетності. На лихої години здався мені цей гембель.